по своєму садку, звісивши білочубу голову. Кози мекали і висовували гострі писки із хліва, а в ворота заходила Марія Яківна з мішком трави та листя. З-під ніг у Галі вилітали коники, летіли на сірих та зелених крилах, сідали неподалець, пахло чебрецем і полином, а ще добрим золотистим медом. Галя ступала на жорству білими туфлями на високому підборі, і та жорства зовсім не перешкоджала їй. Сонце світило їй просто у вічі, мружилася і милувалася на купчасті хмари. Одна рука її стискала білу сумочку, а друга вільно ходила біля тіла. Інколи заточувалася і балансувала вільною рукою, наче сподівалася, що от-от її підтримає на тому схилі чия сильна рука. Отакою і побачив її з шкільного подвір'я Володимир, Спускався згори голубий метелик, помахував крилом і похитувався. Дивний страх обійняв Володимира, дивний переляк. Він позадкував до своїх дверей і зайшов нижкам до кімнати. Сів, щоб прохолодити розпашили лице, щоб стримати розшаленіле серце. Метелик на горі виглядав так неприродно, вражаючи. Хто зна, може Володимиру годилося замість? Так ганебно втікати, піти й подати тому метелику руку. Його потягло до відчиненого вікна, і він став коло нього саме в той момент, коли підходила туди і Галя. Вона побачила Володимира і вклонилася трохи незграбно, а на вустах її засвітилася зніяковіла і розгублена усмішка. Цього стало досить, щоб гребля, яку вони будували поміж себе, раптом тріснула. Добрий день, мовили Галині вуста. — Доброго дня, Налина Іванівна, — мовили і його вуста. — Куди це ви? — На прогулянку, — сказала її вуста, і махнула вона голубою рукою. Не все ж воно і дома сидіти. — А, звісно, — сказала і його вуста. — Я, до речі, теж засидівся. Мо, візьмете мене в компаньйоне, Подивилася на нього ледь-ледь розширеним поглядом, і Володимир раптом захлинувся від тої дивовижної краси, якою вона палала. «Я спожеволів, подумав він, приречено, але не міг і на хвилину відірватися від її таких повабливих очей. Галя начебто виблідла від хвилювання, пальці затанцювали на сумочці, яку тримала перед собою, наче щит, а вуста прошепотіли так, що він ледь-ледь розчув. «Зробити ласку», – сказала якнайтихіше, – «гуляти самотою не таке вже велике й задоволення». Хлопець спинився на горі, з якої розгортався краєвид на всі чотири боки. Завжди відчував на цій горі особливе піднесення. Здавалося, йому весь широкий світ кладеться йому перед очі, і варто тільки простягти руку, щоб він уліг перед тобою і упокорився. Просто перед хлопцем виднілося порізані ярами кручі. Рідко засаджені кущиками камеліщини, за ними стелилися вже зібрані поля із золотою щестернею. Там далі витиналася зелена баня церкви і кучерявився густий заріст сільського цвинтаря. Річка тяглась у глибину і впиралась у синю щітку лісу. Саме за неї щодня сідало сонце, і хлопець любив спостерігати, як розпалюється вечірня заграва, наче той ліс горить. «Оце і є мої володіння», – сказав він гордо дівчині, що стояла із ним поруч, плече в плече. «Я тут ніколи не була», – сказала тихо неоніла, а очі її дивилися заворожено і покірливо. «Звідси світ широкий», – промовив хлопець, і його замружені очі засміялися і заіскрили. «Часом стоїш так», – подумав він, – «тебе пориває піти, не озираючись. Дівчинка повернулася до нього, подивившись, віддано й трохи захоплено. «Пішли», – сказав він коротко, і кинувся стрімко з гори. Вони вправно спускалися з круто схилу, налягаючи на п'яти, аж доки дісталися до найближчої кручі. «Диви, як я бігаю», – сказав хлопець, і, розігнавшись, чим душ, побіг серединою кручі. З-під його ніг вивалювалася глина і осипалася долі з густим шурхотом. «Я так не зможу», – крикнула дівчинка, – Бо стояв він уже по той бік кручий. «А ти спробуй!» Вона замахала руками і закрутила головою, хоч її від... відмивало так само перебігти через кручу і собі. Але затаєний дівочий інстинкт спинив її і примусив з'явити себе перед його очима слабшою і безпомічнішою. Він біг уже назад по тій таки кручі, повний півнячого завзяття і хлоп'ячої Зарозумілості, а коли сонце осяяло голе по пояс його тіла, засвітилося воно раптом золотими волосинками. Це найбільше вразило дівчинку, бо в цей момент, коли побачила золотого хлопчака, який біг їй назустріч, їй здалося, що весь світ дивно одмінився. «Навчився тут такі коники викидати», – догадила вона йому, – «але його обличчя вже згубило перебутий тільки-но захват». «Стає, що, – сказав він по присуваючись до неї, – ми поліземо в найбільшу печеру». Пішов уперед, спускаючись по схилу, і не озирався, був певний, що вона обов'язково за ним піде. Вона і пішла керована не так розважком, як тим так інстинтом, завдяки якому жінка залюбки ступає в чоловікові сліди. Дійшли відтак до зарастей ліщини, там темніла яма. Заміть хлопець пропав у тій ямі, а через якийсь час вийшов за кущів. «Все гаразд», – сказав він, – «можна лізти». Знов пірнув у яму, а вона відчула, що її серденька стислась у кулачок, спину охолодив, чи страх, чи захват, прикусила губу і хоробро гутнула вслід за хлопцем. «Обережніше», – почула вона в темряві його голос. «Тут треба повсти, не квапся, щоб не зачепилось обкоріння». Почула, що він поповз, бо зашароділа глина і почала сипатися. Руки і коліна її потрапляли у вогку землю, дихала на неї холодна темрява, але вона повзла і повзла, відчувала, бо попереду затамоване хлопцеве дихання. Далі прохід поширшав, і вона змогла повсти вже навкарачки, а за якийсь час вони опинилися на залитому світлом глиняному п'ятачку». Тут було вирубано лопатою сидіння, на якій накидано сухої трави і листя. Хлопець сів на одне із них, як у трон. «Спочинь!» – запропонував він. Звідси вже можна вибратися нагору, але поведу тебе далі. Не боїшся?» – закопила зневажлива горішню губу, чого б їй мало бути страшно, коли вона разом із ним. «Молодець!» – похвалив він. «З тобою варто дружити. Гадімо далі». Поповз далі і через це не побачив, як густо зашарілися за його спиною неонілені щоки, була горда за таку довіру і через те й справді не боялася. Вони повзли довго, зрештою затремтів попереду сонячний промінець, крізь невеликий отвір бив пучок яскравого світла, розсівалася по просторому глиняному гроті, в якому густо звисало, наче стала кити довге коріння». Тут було ще вахіше і холодніше, але долівка встрелена сіном та листям, шаруділо в них під коліньми, дівчинка роззиралася широко розплющеними очима. «Я відкрив тобі найбільшу із своїх таємниць», – голосно зашепотів хлопець, а рука, яка втрапила в пучок світла, засвітилася чистим золотом. «Не маєш права в ім'я нашої дружби», – так само урочисто проголосив він, – «сказати про неї нікому і півслова». «Даєш мені таку обіцянку?» «Даю», – видихнула вона. «Цікаво тобі тут. Трошки страшно. Це тільки спершу», – промовив він поблажливо. «Взагалі тут затишно, і я часто сюди приходжу». «Сам?» – здивувалася дівчинка. «А то ж з ким?» – сказав він самовпевнено. «Це мої володіння, і я не збираюся їх із кимось ділити». «А я?» «Ти дівчина», – засміявся він. «Коли виростеш, можеш стати моєю жінкою. Хочеш стати моєю жінкою». Вона зацепеніла від такої його відвертості. Страх мимовільно черкнув по її серці, але в цю мить побачила вона його обличчя, залите яскравим світлом, спинився під отвором. Зазолотіло воно і засвітилося, і Неоніла вразилася яке спокійне воно і поважне, хитнула погідливо головою, згоджувалася бути його жінкою. Скажи мені це вголос, сказав, чи радше наказав він. Вона примішкла ще більше. Чого ж мовчиш? Мені якось страшно, прошепотіла вона і соромно. Нема нічого соромного, сказав він. Це станеться не зараз, а може, через десять років. Може, й через п'ятнадцять. За цей час багато чого зміниться. Можливо, нам доведеться не на один рік розлучитися. Його обличчя густо залите сонячним світлом, стало раптом дорослим, ба навіть старече, пророкував із недитячою поважністю і Неоніла знову заспокоїлася. Знала вже, що в цю мить не можна було їй мовчати, йшлося про щось велике і вирішальне. Я хочу бути твоєю жінкою. – прошепотіла вона. – Тоді давай поклянемося, – урочисто проголосив він. – Отут у цій печері, біля цього світла, вріжемо пальці і, як колись індіанці, з'єднаємо свою кров. Вона щасливо здригнулася від тої моторошної урочистості, якою забринів його голос. – Кажи, клянусь ніколи не забути мого сучена. – Клянусь, – сказала вона. – Клянусь і я проголосив хлопець, ніколи не забуду своєї судженої. Він поліз у кишеню, вийняв ножика і черкнув себе по пальці. «Надріж і собі», – сказав він, передаючи ножа. Вона черкнула ножем по пальці і собі, і вони з'єднали ранки. «Скріпляємо нашу згоду кров'ю». Вона не сказала нічого, тільки блиснула в куточках її очей по яскравому кришталику. І Галя, і Володимир відчули... Як у них щось прорвалося? Шалений потік, що довго стримувався, раптом звалив греблю, яку мостили мимовільно, і вони забули про всі ваги і противаги, застереження і умовності, тіла їхні спалахнули нагальним вогнем, і в ньому згоріли всі їхні нагальні і невідкладні справи. Галя забула раптом про свій дім на горі, бабцю, намочену звідучора білизну, обід, який треба було ще зготувати, а Володимир викинув із голови всі шкільні турботи, забувши навіть попередити Олександру Панасівну, щоб приймала замість нього заяви до першого класу. Від тої хвилини, коли вийшов він із шкільного двору і рушив плече в плече із тією жінкою, образ якої йому вже й спати не давав, мимохідь здобув о ту легку забудькуватість, якою відзначаються всі закохані. Бачив тільки сонце, що світило серед безхмарного сьогодні окраю, і ясно синє небо, що аж похитувалось у них над головами, таке багато було і соковите. Спрямовав ходу туди, куди ходив був щодня віддаватися своїй печалі. Якась заслона спала йому з очей, з серця було збито путо, яке так довго на ньому тяжило. Говорив легко і вільно, і не дбав навіть про те. Те саме відчувала й Галя. Їй здалося, що в неї голубе не тільки плаття, але й сама вона стала етерна і ясна. Наливалася небом та сонцем, воно світилося в їхніх примружених очах,